Mm, ja du, det, det är inte bara dammrotter som lurar där nere utan finns det plats så eh, söker jag mig gärna dit jag också för eh, ja, man, man kommer undan lite grann och, och kan vara lite för sig själv sen att man skrämmer folk helt ur vettet eh, på samma gång, det, det är bara lite, lite grede på moset tycker jag. Men du är åtminstone snäll och markerar din närvaro med det här brusandet, ju högre det blir. Desto, desto större sannolikhet är att du är i närheten. Men ja, hittills har jag ju inte hört någonting i inspelningen här och det är jag tacksam för. För det, det blir väldigt orena ljudvågor om det brusar och ha sig. Det är nästan olidligt att lyssna på. Så, så, så försök hålla dig lugn, inga spökerier just nu utan nu ska vi sitta här och ha mysrysligt. Ja min han alltså stöd är jag ju överlag redan så det kan jag låta vara inombords och jag ska försöka inte låta det, det brusa till det utanför också. Så jag, jag försöker hålla mig lite, lite lugn och sansad så, så hoppas jag att min röst går igenom och att det inte blir några eh, hemska förvridningar från, från min sida här i alla fall ja, oh yeah, nu är du alldeles för hård mot dig själv. Skämt åsido, det är härligt att ha dig här igen och att sitta och snacka och um, vad du än har inom dig så är det ju någonting som gör dig till en, en intressant poddare, det tycker jag i alla fall, annars hade jag inte suttit och poddat med dig och... Den här speciella smaken och tanken och allt det som finns inom dig har ju gjort eh, att vi har gjort ett väldigt speciellt filmval till denna vecka, En film mm. som jag inte visste fanns, förmodligen aldrig hade sett om det inte var för din skull. Och det kommer ju bli väldigt intressant under dagens avsnitt att få reda på om jag tycker att det är någonting positivt eller någonting negativt. Mm, ja det är kanske inte den mest kända Filmen i världen Den eh, har ju blivit en en, en, en liten eh, kultis i, i sina kretsar och eh, ja det, det har den kanske inte hunnit bli här i, i våra breddgrader så att säga men eh, ja den, den, den finns och den har ju ändå eh, genererat ett, ett intryck och det var ju en del av den här stora skräckvågen som kom österifrån och ja, ja, när tillfälle fanns och vi hade pratat Österländsk skräckfilm mm. i, i skräckavsnittet så jag kändes det bara rätt att, att ta upp ett exempel på det också och titta närmare på och att se vad det är som, som skrämmer med sådana filmer. Så ja, jag hoppas att det, det här var ett bra smakprov på, på vad som kommer från, från Österlandet. Ja, det var ju en upplevelse på många sätt och vis och även om vissa saker är ganska universella så är det ju... En hel del nyanser som är Väldigt specifika För kulturen mm. Både i Asien i stort Men i Sydkorea Specifikt för det är ju En sydkoreansk film vi har sett Och den har Väldigt många Atmosfäriska scener om vi säger så Ja om vi ska vara helt ärliga Så är ju hela filmen dränkt I atmosfär Det blir mm. nästan atmosfär overload Och det är nog för att man är så van vid eh, europeiska och amerikanska filmer där atmosfär är någonting som de bara får till lite ibland om alls. Så när, när eh, asiaterna kommer och visar ja så här gör man så, så blir det verkligen oj jösses det här, var, det här var någonting stort att försöka ta i sig. Det blir nästan chockerande alltså när, som vi har pratat om tidigare, den västerländska skräckfilmen mest har, har blivit effektfilm och inte så, så välans mycket innehåll. Så, så går ju inte den här filmen samma väg utan här har man ju verkligen satsat på, på berättelsen, på stämningen och byggt upp. Ja, det som jag skulle vilja kalla ett, ett extremdrama, det är ett begrepp jag, jag gärna använder. För det är, i mitt tycke, det är som är en, en riktigt bra skräckfilm. Det, det baseras på det, det mänskliga dramat i sin kärna, och sedan lägger man. Eh, skräcken på det, man mm. bara vrider dramat upp några snäpp till och man kan lägga in lite övernaturligt eller eh, något mer eh, lågmält, psykologiskt i där för att och, och förhöja spänningen stämningen, atmosfären och ja, det, ja här tycker jag är ett, ett typexempel på just ett, ett sådant extremdrama, så det ska bli väldigt roligt att kolla på och speciellt efter att vi nu har, har sett på Scream förra veckan som var lite av en pastiche på, på vänsterländska skräckfilmer där vi fick se lite hur, hur de är uppbyggda och ja, referera till, till filmen överlag. Här har vi inte något sådant, här har vi Drakt fram eh, en eh, renodlad sagoberättelse som är ja, mörk och dunkel så det förslår där man verkligen jobbar med människorna, med, med storyn och som du säger med, med atmosfären här för den kan man skära in med kniv alltså. Ja, vi tyckte ju att upptakten till årets Halloween skulle ha lite spännvidd och att börja med Scream kändes ju väldigt, ja, väldigt bra på så sätt att det är en film som de flesta känner till och det är som du säger en pastich på väldigt många andra amerikanska skräckfilmer. Nu vill jag inte spoilera avsnittet vi gjorde förra veckan, har man inte lyssnat på det tycker jag att man borde göra det, blink blink. Men eh, om det var en, en, en godkänd film eller en lite svag film så är det här ju den raka kontrasten egentligen för här mm. går man verkligen all in. Inte så mycket med effekter, inte så mycket med extravagant kamerarbete på så sätt att man har överdyra kameror och liknande utan det, det känns väldigt, väldigt lågmält på många sätt och vis. Sen är det ju experimentering som pågår naturligtvis och en helt annan bildkultur när det gäller att eh, komponera bilder och hur man lägger upp en eh, historia och så vidare och det gör ju att det blir... Så mycket saftigare att bita tag i. Sen är ju den stora frågan om det här är någonting som passar ens smak eller ej. För... Den är väldigt distinkt på många sätt och vis. Mm. Men om man gillar när det är någonting som inte står rätt till och det blir olustigt och det är som du säger ett extremt drama då har man ju mycket att njuta av här. Sen vill jag inte avslöja vilken typ av skräck som det här faktiskt rör sig om. Inte än åtminstone. Men det finns ju mycket här som ger kalla kårar och faktum är det är inte billiga kalakårar heller. Nej här, här tar man inte till några lätta lösningar här utan allting är så genomtänkt och eh, intrikat eh, berättat för oss tittare. Det är nästan som vi har eh, gått till en extrem nivå av den här typen av film också för... Den här filmen kan tyckas vara ganska komplicerad vid första anblicken. Ehm, filmen... Ja den, den vill inte berätta allting på en gång utan man sakta men säkert tas från klarhet till klarhet med vad det är som för sig går och eh, berättandet eh, det, det, det sker ju mycket visuellt det, det, och det sker ju naturligtvis via, via dialog och handlingar också men allting mm. vävs samman på ett så och, ja, intrikat och delikat sätt att eh, det här blir ett litet konstverk i, i skräcksgenren och eh, alltså det är väldigt lätt att bara förlora sig i den här filmen eh, vad man än tar och, och fokuserar sig på. Berättandet är, är spännande i sig, bilderna är spännande i sig, eh, dialogen är, är väldigt spännande också och ja, inget lämnas åt slumpen här. Det finns ingenting vi får se eller uppleva som inte är utstuderat in i minsta detalj om man har klurat ut bästa möjliga sättet att verkligen leverera budskapet som scenen ska ge oss. Och här har vi verkligen en fråga om en riktig hantverksfilm där man verkligen har bemödat sig med att göra någonting utöver det vanliga. Och jag skulle också vilja kalla den för en blygsam film för den, den skriker inte eller slår en i ansiktet som man kan känna att vissa filmer gör. Att det är en, en våg av ljud och bilder som slår emot en utan det här är en väldigt, en väldigt lugn film, en väldigt långsam film, en väldigt introspektiv film på många sätt och vis. Vi följer rollfigurerna, vi ser vad de går igenom, vi ser interaktionerna dem emellan och det finns ju saker där som inte står rätt till. Det är ju en skräckfilm naturligtvis så det ska ju vara någonting som är fel och saker som går åt helskottar men hur, på vilket sätt i vilken omfattning och så vidare det, det finns många, många aspekter som gör det att det, det är faktiskt en svår film att förutse, har man sett den och ser den igen så är det väldigt mycket som blir väldigt intressant för man hade en uppfattning när man tittade på den första gången och helt plötsligt så får väldigt många aspekter av den en helt annan ja, betydelse och en helt annan mm ja, stördhetsgrad om man säger så för det, det finns vissa saker som blir väldigt obehagliga på ett sätt som man inte alls förväntade sig och det är någonting jag faktiskt uppskattar när en film nästan uppmanar en att se den två gånger inte för att man får en inkomplett upplevelse första gången absolut inte men för att så mycket blir så otroligt annorlunda andra gången Ja, det är det, det som är så spännande här alltså. När man sitter med facit och hand och, och ser om den här filmen en andra gång- eh, så är, är allting annorlunda. Det är som att se en, en helt ny film för ens perspektiv har fullständigt förändrats. Och eh, vad som än händer så har man en, en ny nivå på det hela. Och det, ja, det, är, det är riktigt spännande och det, det ger ju bra pengavärde där också- man får extra mycket film för den slanten man har pungat ut här också. Och att verkligen lyckas med en sån film som ger ett så starkt intryck- men som samtidigt har och fullständigt skriver om filmen i slutet- så att det blir en helt ny upplevelse. Det är så makalöst svårt att genomföra- då behöver man verkligen tänka till men det här är alltså i mitt tycke det främsta exemplet på en sådan film där allting bara ställs på sin enda i slutet och man, man nästan Måste se den en gång till Var det verkligen så här Gick det verkligen till så mm, Hur gjorde de för att Lura oss åt det hållet Hur gjorde de för att, att visa sanningen Och ge oss lite ledtrådar På vad det var som, som hände Och var, var Skräcken ligger i, I de olika scenerna Ja det är, det är verkligen Förundransvärt att man klarar av det Och det är så beundransvärt Också det är det sannoliken och ja, det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på A Tale of Two Sisters eller Yangwa Hongrion som det skulle kunna uttalas på koreanska eh, från 2003 med manus och regi av King jae Och vi måste nog påpeka det första vi gör här nu att ingen utav oss talar koreanska. Vi, vi har ingen aning om hur saker och ting ska uttalas. Vi kan ju försöka härma hur figurerna pratar i filmen när de tilltalar varandra men det kommer nog att bli skakigt ändå och det finns ju en massa andra namn också som vi vill nämna och det, ja, det, det kommer att bli lite konstigt med uttalandena här så vi vill be om ursäkt för den saken. Det är eh, skådespelare vi har stor respekt för i den här filmen och mm. eh, blir det helt fel, ja det är misstag och inget annat. Ja vi, vi gör vad vi kan här. Vi, vi, vi försöker inte håna någon eller något sådant men ja, vi vill bara eh, försöka i alla fall med, med språket eh, och eh, göra vår, vår bästa insats men eh, jag, jag tror inte det blir riktigt rätt alla gånger men eh, vi, vi får väl be om eh, ursäkt för det på, i, i förhand här tror jag. Ja vi får göra så gott vi kan. Mycket mer kan man nog inte begära. Men ja, A Tale of Two Sisters. Och det här var ju en titel som nämnt som jag inte hade hört talas om. Jag visste inte att den fanns. Och så satt vi och planerade vår Halloweenlista Och du sa, ja men varför inte ta lite asiatisk skräck? Vi har den här sydkoreanska filmen. Och jag tänkte, ja men varför inte? Jag menar The Grudge var bra och The Ring var bra. Så varför inte ge den här en chans? Och... Ja, nu har vi sett den och jag måste erkänna att det här är en av få filmer till podden som jag har sett två gånger bara för att jag, jag verkligen ville få det där helhetsintrycket. Och ja, jag, jag fick verkligen känslan av två filmer här på rätt sätt naturligtvis och båda två är kompletta. Men de är kompletta på två helt olika vis och det är ett imponerande manus på så sätt. Men mycket av det ligger ju naturligtvis i skådespeleri och bilder också. Det är väldigt mycket subtilt berättande i den här filmen. Saker som finns i handlingar, som finns i blickar, som finns i ja, andra beteenden och kroppsspråk. Och det gör ju att det... Mm, det ställer ju vissa krav på eh, skådespelarna naturligtvis. Och regissören har ju också ett ansvar att verkligen förmedla vad det är för bild han vill eh, att de ska ha. Ja så alltså, definitivt Det är ju Väldigt svårt att gå Den här linan när Så mycket står på spel egentligen För som sagt varje scen Är utstuderad In i minsta detalj Och man måste träffa rätt toner så väl med skådespeleriet Som kamerarbete Och allt möjligt Allt måste klicka Så att det är stor press här Och ja det är mycket som eh, verkligen tas och, och berättas här, men på, på olika sätt. Eh, det är som du säger, väldigt subtilt i, i berättandet eh, när man ska få eh, lite, lite små ledtrådar. Men det finns även lite större moment som eh, verkligen tar och signalerar att något eh, kanske inte står rätt till, och eh, att ja, ma man kan. Egentligen ganska snabbt lista ut vad det är som föregår, eller åtminstone få en, en stor del av pusselbiten till, på plats i det stora filmpusslet som det här är ändå För det, det är, man känner sig lite som en däckare när man ser på A Tale of Two Sisters man har ingen aning om vad det är som händer till en början man vet att något tragiskt har inträffat och att vi, vi har en familj som försöker ja, hitta varandra igen och, och gå vidare med sina liv eh, men All, man vet alltså ingenting annat. Man får ingen, inga detaljer på vad som har hänt tidigare direkt. Man har inga eh, direkta förklaringar på vad det är för personer vi stöter på utan man får liksom ta lite bitar här och var ur kroppsspråk, ur dialog ur bilder och allt möjligt och det är ett roligt pussel att lägga men det kan vara lite knepigt emellanåt men sen så kommer de här stora momenten där det klickar till lite och är man observant så kan man luska ut det hela ganska snabbt jag minns det, det finns två scener som gjorde att, att jag verkligen fick det här mysteriet och, och klickade så, eh, jag satt nästan med facit i hand lite tidigare än eh, vad jag kanske borde för att kunna uppskatta filmen som mest första gången men eh, det, det gäller att, att verkligen eh, ha huvudet på, på skaft när man ser på A Tale of Two Sisters om man ska eh, vara filmdäckare i det här fallet tror jag. Ja, detta är inte en sitta- och titta på telefonen-film. Definitivt inte. för det, det finns ju filmer där ute i världen- som är ja, så förutsägbara- och så tråkiga- att man, man kan ta fram telefonen- och sitta och svara på meddelanden- eller skriva ett par mejl- eller någonting sådant- och inte missa någonting. I det här fallet- så är det bäst att man inte tittar bort- för då kan man missa väldigt mycket. Det är mycket som presenteras- Kanske i scener som man tror är innehållslösa. Men senare får man reda på, oj, det där hade faktiskt betydelse och ganska mycket också. Och om jag ska vara ärlig så är den här filmen kanske lite för subtil för sitt eget bästa. Det, den är lite långsam i sitt berättande och hade kanske mått bra av att skyndas på lite grann. Men det är nog en personlig smak där. Vad jag har förstått så är du väldigt nöjd med upplägget. Så det, mm. ja, det är kanske mitt intryck av helheten här. Men ja, alltså historien är ju precis som vi önskade när vi satt och pratade skräckfilm för ett par avsnitt sedan. En väldigt enkel sådan så att man kan fokusera på rollfigurerna istället. Vi har en kurva som ska gå, vi har en dramaturgi som vi ska gå igenom. Men det är det som sägs och görs som är det viktiga. Inte att man följer utstakade plotpoints som vi är vana vid i väldigt många västerländska skräckfilmer. För de följer alldeles för ofta den där väldigt, väldigt upptrampade stigen. Och det är jättetråkigt. Här tyckte jag det var betydligt svårare att gissa vad som skulle hända. Nu har du mer erfarenhet av sådana här skräckfilmer än vad jag har, så för mig är detta fortfarande ganska nytt. Och jag kunde inte lista ut mysteriet första gången, Det var ett par saker som gick mig förbi. Men eh, på slutet så faller ju alla bitar på plats och man får den där obehagliga jaha-känslan. Och för mig var det väldigt tillfredsställande. Och det gav ju också mer smak när man sen såg den en andra gång och väldigt mycket fick en helt annan innebörd på på många olika sätt och vis. Vi ska försöka att inte spoilera sönder den här naturligtvis. Men till skillnad från många andra filmer som vi har tittat på så är den här med dialog- och handlingsdriven än historiedriven. Och det påverkar ju manuset naturligtvis. Och som nämnt så är det väldigt mycket annat berättande som pågår som är utanför dialogen. Och därför måste jag säga att det är ett briljant manus så tillvida att alla de här detaljerna måste ju ha funnits med i det här manuset som skådespelarna fick och som sedan eh, de fick regi inför och ja, ja, jag är jättenöjd det är inte perfekt, det är, det är inte någonting som är det absolut bästa jag någonsin har sett men det var ändå en, en riktigt, riktigt imponerande upplevelse att se mm, Ja, det, det måste jag hålla med om och ja, som du säger, det är ju väldigt simpel berättelse i grund och botten eh, och det är det man verkligen ska ta fasta på i i en skräckfilm. Man ska inte göra det allt för invecklat eh, i själva storyn. Sedan har man ju naturligtvis lagt på väldigt många lager här. Eh, när det gäller eh, atmosfären, det visuella och ja, allt möjligt annat som eh, ska göra det eh, lite mer extra. Och här har man ju eh, knorrat till eh, det hela genom att jag kanske inte berätta eh, den enkla berättelsen så väldigt rätt fram. Utan man eh, tar och till och med höljer... Eh, grundstoryn lite grann i, i dimman man skjuter den in i, i mörkret så att den, den knappt är synlig till en början och det, det är väl ja, egentligen ingenting som jag skulle rekommendera för dem som är sugna på att och göra en egen skräckfilm. För eh, man gör det inte lätt för sig då utan då ställs verkligen kraven på en som filmmakare att och, och kunna prestera när man eh, till och med tar och, och, och plockar bort lite av, av berättelsen för att sedan... Jag nästan kastat tillbaka den på, på tittaren allt eftersom. Eh, så att eh, där gör man den enkla storyn väldigt komplicerad. Men det fungerar på det viset faktiskt. Det, det, det klickar helt rätt för... Mycket av skräck, det är det okända. Mm. Det det vi inte riktigt har förstått oss på ännu. Och det har A Tale of Two Sisters verkligen tagit fasta på här. Man bygger väldigt starkt på det okända. På mysteriet som, som finns i huset här. Vad det är som som går. Och ja, man... Kommer egentligen inte så väldigt långt i det mysteriet. Där är fortfarande många frågor som förblir obesvarade när filmen väl är över när det gäller just. Allt som har varit lite extraordinärt och spöklikt i den här filmen. Men det gör det ändå upplevelsen starkare och det triggar ändå igång fantasin när det gäller just hela skräckaspekten här också. Och man jobbar väldigt hårt med att, att, att få skräcken att kännas rätt här. Den kommer krypande och man känner obehagligt och att det går lite små kalla kårar längs ryggraden. Ja man, man lyckas bygga upp det här. Eh, Må hända eh, så sakte ligga som du säger den är ju inte väldigt snabb i berättandet eh, men den har ändå ett väldigt bra tempo om man frågar mig den tar god tid på sig men eh, när det väl börjar stegra eh, i, i berättandet så Ah, det känns verkligen i kroppen. Det blir nästan en fysisk upplevelse för mig. Jag, jag, jag uppskattar verkligen hur de har strukturerat berättandet här. Hur eh, tempot i filmen är så kontrollerat. Ja, jag, jag måste också säga att jag är, jag är extremt imponerad över det jag har fått se här. Likväl så ska det ju påpekas att A Tale of Two Sisters är nära två timmar lång och det gör ju att det, det är en lång sittning att ta sig igenom så är man inte riktigt på humör för den här typen av film så kan det nog bli en väldigt lång sittning om vi säger så. Inte för att historien är dålig som nämnt, jag är väldigt imponerad av den men det är nog en film som kräver på ett innehållsplan att man är... Jag är väldigt taggad för en sån här historia. Det är nog ingen man bara slänger in på må och få för att man känner för att glutta på någonting. Det här är en film som kräver väldigt mycket av ens uppmärksamhet och ens tankeverksamhet. Och det gör ju också att är du inte på hugget så är det kanske inte rätt film för den kvällen. Men med det sagt så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en närmare titt på vad handlar egentligen A Tale of Two Sisters om? Jo, det båda systrarna Sumi och Suin återvänder till sitt hem efter en tid på en anstalt. Efter det att deras mor har dött under märkliga omständigheter bär det tydliga spår efter traumat. Men slutligen har det kommit så långt i deras bearbetning av det som har hänt att det slutligen kan återvända till sin familj. Det är däremot inte endast till deras far som de återvänder utan även till deras styvmor. Systrarna reagerar olika på återkomsten men verkar vara eniga om att deras nya moder inte har deras bästa i åtanke. Styvmoderns nästan sadistiska drag är däremot inget mot en spöklika närvaro som hemsöker deras hus. Det är något som vill göra sin närvaro känd i huset och påminna systrarna om den tragedi som utspelats där tidigare. Och det är ju en väldigt emotionell upplevelse som vi får eh, se genom de båda systrarnas ögon här. Mm. Alltså, de har genomgått någonting som är väldigt svårt, väldigt tungt som fortfarande får dem att vara ja, instabila och osäkra och kanske lite är lite negativt inställda till allting annat i världen utom varandra. De har ju en väldigt, väldigt stark relation till varandra. Och det gör ju att man man, man fäster sig väldigt mycket vid de här två systrarna. Man börjar ju tycka om dem väldigt fort. Sen är ju stevmamman som vi ser här som tagen ur askungen. Alltså... Sago-influenserna är väldigt, väldigt tydliga även om det kanske inte är just den sagan de har hämtat ifrån. Men det är ändå någonting här som känns väldigt klassiskt på många sätt och vis. Och mm. att följa den här historien och följa deras nya tillvaro när de flyttar tillbaka, det är en en väldigt, väldigt stark upplevelse. Sen finns det ju aspekter där som, som får det att skaka och saker händer och det ena leder till det tredje och där är en närvaro som gör sig på påmind och ja... Det är någonting med asiatiska spöken alltså när de dyker upp. De har ju ingen känsla för så kallat personal space. <laughs> Nej det, det vill jag verkligen lova och ja de har en, en, en fascination för den, den lite mer gotiska lucken kanske med det, det, det, det långa svarta håret och man ska se lite allmänt emo ut och ja det är verkligen stillmedvetna spöken på, på det viset <laughs> men nej alltså det, det är någonting som verkligen får en att haja till när, när det gäller de, de asiatiska spöken sökvarelserna. Sättet de rör sig det, det känns så omänskligt och man, man lyckas alltid att få dem att se så ja, väldigt mänskliga och enkla ut men samtidigt Ja, fullständigt fasansfulla och får då, för, vända sig i magen på en. Eh, jag, jag vet inte riktigt eh, vad det är. Jag kan inte sätta fingret på det till punkt och pricka här, men ja, det, jag håller med. Det, det är någonting verkligen som får en att, att haja till här och nästan rara sig tillbaka och man, man nästan vill, vill fly när man får se det, spökgestalten och ja här är det ju inget undantag och ja sagan som, som vi har här den den känns ju som du säger lite, lite askungeaktig och den är ju baserad på en, en, en gammal folksaga som de har moderniserat och man känner ju sagovibbarna i den här filmen också. Det, det gör det lite mer, ja, lite drömskt i, emellanåt. Och ja, jag tycker ändå att det, det är en, en skön blandning för det är också väldigt mycket realism i uh, A Tale of Two Sisters. Man blandar och allt möjligt. Man får den här nästan diskbänksrealistiska skildringen- av en familj i splittror. Uh, man får uh, den här sagoaspekten- den här mörka uh, Bröderna Grim-saga-historien- som uh, bara fridits till, till Max i sin groteska utformning och sedan har vi då det, det övernaturliga som kommer ut, ovanpå alltihopa och nästan binder samman eh, alla aspekter av filmen här och ja det är eh, det, det är en hemsökelse som, som heter Duga där och även om man inte Får allt för mycket av den vardagen så eh, gör de scenerna verkligen eh, sig till känna och de, de naglar sig fast bakom ögonlocken så att de, de följer med en, en, en bra bit framöver också tror jag. Ja jag tror att en stor anledning till att spökscenerna i den här filmen får så mycket slagkraft är just för att de är så få och de dyker upp på... På väldigt speciella ställen och mm. det gör att de, de får mer slagkraft. Hade de dykt upp hela tiden så hade det, det vattnats ur och de hade varit tvungna att etablera om det är ett hjärnspöke eller ej på ett helt annat sätt än vad det är nu. Nu är vi i en situation där man inte riktigt vet, är jag vaken, vad är det som händer, är det min hjärna som spökar med mig eller är det här på riktigt och så vidare där... Där är, där är många frågetecken som man måste räta ut om man vill utnyttja det visuella på ett helt annat sätt. Så där tycker jag att de har använt ja, spökeffekterna på ett väldigt smart sätt. Och vi ser ju allt det här främst från Somis ögon. Och det är ju den äldsta av de två systrarna, den som har... Eh, Ja, gott och blivit lite mer bitsk över det som har hänt. Alltså hon, hon är traumatiserad, hon är sorgsen. Men hon utåt så mycket mer än vad hennes yngre syster Sojin gör. För hon är mycket mer timid och inåtvänd. Och hur mycket av det som är hennes personlighet och hur mycket som är traumat, det vet vi inte riktigt. Det, det är svårt att urskilja för de är fortfarande så instabila bägge två att de inte riktigt själva vet vad det är de känner och tycker och vill och så vidare och det gör ju att när de hamnar i händerna på styrmodern så blir det ju väldigt explosivt på många sätt och vis hon är en dam som verkligen vill att saker och ting ska göras så det ska vara propport om man ska uppföra sig och så vidare så det blir ju spänningar och allt möjligt annat och i klassiskt familjedrama så finns det ju spänningar från ja, att familjen har sett annorlunda ut tidigare och nu ser den ut på ett helt annat sätt. Och även utan traumat skulle det ju finnas stora splittringar här men, men med de aspekterna så blir det ju ännu mer att, äm, att behöva ta till sig. Ja alltså det är ju verkligen ett, ett drama i, i hög klass här och ja, alla försöker ju på, på sitt vis och, och hitta tillbaka till varandra igen men ja, det, det fungerar inte alla gånger och alla har påverkats av... Av tragedin på olika sätt som du säger så eh, Suyun har ju vänt sig inåt och eh, talar i stort sett överhuvudtaget inte och lever i sin... Eh, egen lilla värld inom Bord. medan Sumi har verkligen blivit utåtagerande och nästan arg och som du säger bitter på, på det som har hänt och de båda ser ju styrmorden som en inkräktare än någon som har kommit och tagit deras älskade mammas plats eh, och, och styrmorden vet ju att eh, hon har ett par fiender i, i huset här och hon agerar därefter. Kanske inte på, på bästa möjliga sätt alla gånger för eh, hon vill ju vara den som har kontrollen. Hon ska ha snälla, lydiga barn och ja har man inte det då blir man bestraffad helt enkelt. Så eh, hon har ju verkligen... Eh, Tillfälligt att försöka utöva eh, makt eh, över barnen så mycket det bara går när de är i, i det här lite eh, fortfarande sköra stadiet efter, eh, efter tragedin där. Och sen har vi ju även pappan i huset som... Eh, Ja, I stort sett har, har tagit några steg åt sidan och mer står och tittar på när allt det här utspelar sig och vågar inte blanda sig i vad, vad tjejerna i huset håller på med utan eh, han eh, är lite för sig själv det, det är bäst så för eh, att, att leka med elden det har han nog förstått att det är farligt vid det här laget. Och det kan vi ju inte klandra honom för för det är det ju faktiskt och det leder ju till ställen som vi tyvärr inte kan prata om för det här är en sådan film som är väldigt lätt att spoilera i sönder och det vill vi verkligen inte. Men vi ska försöka prata om den så mycket vi kan givetvis men ja, relationerna och agerandena mot varandra det är ju... Det är ju saker som antyder saker och ting i, i slutskedet och är man väldigt duktig på att plocka upp saker och ting så avslöjar de väldigt mycket väldigt tidigt men det är subtilt och det är väldigt väldigt snyggt. Vi, vid andra titeln så plockade jag upp alltihopa och var verkligen imponerad över hur, hur mycket som presenterades men som bara gick en skjt, rakt över huvudet. Och det för mig är väldigt snyggt berättande. Både manusmässigt och skådespelarmässigt. Och jag skulle vilja säga att Zomi som rollfigur är den som är absolut intressantast i den här filmen. För hon är ju den som vi mer eller mindre ska följa. Ingen av de andra rollfigurerna är tillräckligt ja, öppna och sympatiska för att vi ska vilja gå in i dem som tittare. Och det leder ju till att vi får ett väldigt speciellt perspektiv på det som händer och med tanke på somis mentala tillstånd så är också den stora frågan hur mycket av det här är sant eller falskt och hur mycket är sett genom Ja, en vanföreställning. Är det så här illa eller är det till och med värre? Vad va är egentligen sanning och verklighet här? Och det blandas ihop till en enda stor röra och det, det är väldigt spännande att se det här nystas upp naturligtvis. Och ja, jag vill säga att So Young Lim är en riktigt, riktigt bra skådespelare här. Hon gör en riktigt, riktigt stark insats från början till slut. Och den här rollen innehåller faktiskt mycket mer än vad man kan tro vid en första andblick. Så jag tycker verkligen att en, en eloge passar sig riktigt bra här. Mm, ja, utan tvekan. Det, det finns extremt många nyanser i den här karaktären. Och Suhjang so Lim. Eh, ja, hon, hon sätter det hela så klockrent här. Eh, hon hittade tiden. Den barnsliga, naiva versionen av, av Sumi. Hon, hon hittar tryckkokaren som nästan är på väg att explodera. I den här rollfiguren. Hon, hon hittar förtvivlan och jag. Det är, det är så mycket här som eh, hon eh, verkligen får fram. Man, man känner för den här rollfiguren och det är eh, så mycket skådespelarens presentation här som eh, man får tacka för det. Det, hon, hon lyckas verkligen gestalta den här karaktären fullt ut så en, en stor lås. Det är mycket mycket arbete som måste ha legat bakom det här och eh, hon verkar ha fått riktigt bra regi här också. för eh, Det finns inte en scen då hon inte briljerar i, i skådespeleriet så att det, ja, det är minst sagt imponerande. Med det sagt vill jag också säga att Geun Jong-moon som spelar Soo-yeon gör en, en riktigt bra insats hon också. Men mm. det, det är en betydligt tystare roll. Det är betydligt mer fokuserat på att, att spela rädd och att vara osäker. Men det, det måste finnas någon förankring där också som vi kan ta fasta vid. Och i och med att hon har en relation till sin syster som är så stark och de tyr sig så till varandra. Så måste det finnas ett, ett samspel där och det tycker mm. jag att hon gör riktigt, riktigt bra. Så även om figuren är mindre och inte riktigt lika aktiv så betyder det inte att prestationen skulle vara sämre. Absolut inte. Inte lika mycket i fokus, men absolut applåderar värd. Oh, ja, definitivt. John Young Moon eh, gör, gör minst lika bra insats här. Man eh, har ju inte eh, samma eh, spektra av, av känslor i, när det gäller Sooyeon. Men eh, ja, det, det klickar ändå så bra mellan de båda systrarna här. Det är mycket fin kemi mellan eh, eh, skådespelarna och ja, även om det, det mest är eh, rädsla och, och skräck för eh, lilla systrens del så, så finns det ändå så fina glädjestunder när de båda systrarna är, är tillsammans där att man, man ser henne blomma ut lite grann och, och mm. kunna visa lite mer Sköna härliga känslor också och ja, det är så vackert att se de stunderna tillsammans också och ja, nej, jag tycker de, de båda är, är helt perfekta för sina roller och jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt här. Det här är, är verkligen skådespeleri i, i, i toppklass och specifikt när det gäller skräckfilm faktiskt. Ja, för skräckfilms är en helt annan typ av skådespeleri. Det är inte riktigt samma go som man kan ha. Det måste finnas mer nyans och mer eftertänksamhet även i hetsigare skräckfilmer om vi säger så. Det är en, mm. det är en väldigt speciell typ och det är en väldigt speciell fingertoppskänsla man behöver och de här båda damerna har det tveklöst. Och jag skulle faktiskt vilja säga att styrmodern här också har väldigt mycket talang. För den här rollen är väldigt, väldigt komplex på många sätt och vis. Jag kan mm. inte gå in på detaljer där, men där, där finns saker och ting som är... ja. Väldigt nyanserat om vi säger så. Och det kräver ju också en prestation som är därefter. Så jag, jag är riktigt imponerad av Jung An Jums skådespeleri här. Hennes roll som styrmamma är klanderfri på många sätt och vis. Ja, även här så, så är det riktigt hög klass på skådespeleriet. Jung An Jum verkligen... Ja, hon, hon tar den här komplexa karaktären och, och, och ja, hon är, hittar rätt nivåer på det hela. Det blir inte för överdrivet som det gärna skulle kunna bli med, med styrmoden här utan eh, hon håller det ändå någorlunda mänskligt. Mm. och ja, sen, sen finns det ju nyanser här som är väldigt spännande som man kanske inte fångar upp första gången heller men där är mycket mycket arbete med, med styrmoden här också och ja den vägen hon har att gå i den här filmen det är, det är verkligen värt en eloge definitivt Faktum är att alla skådespelarna i den här filmen är värda en eloge oavsett hur aktiva de är, hur involverade de är. Vi har ju vår, vår kärntrupp naturligtvis men det finns andra också och deras bidrag är ju så enormt viktigt. Och någon som inte säger särskilt mycket men som har väldigt stor betydelse för att han finns där det är ju pappan naturligtvis mm. men han... Han är med den soysnemannen som ser allting hända och som inte riktigt vet vad han ska göra. Han vill blanda sig, men samtidigt så vore det kanske en dålig idé. Och så finns det ju väldigt många. <sighs> kulturella skillnader där i relationer som inte riktigt vi är vana vid naturligtvis. Det finns en del i, i den här filmen att koda av om vi säger så när det gäller kultur, tankar och stereotyper och så vidare. Men även med det i åtanke så tycker jag att det finns mycket här som är imponerande också. Jämfört med de tre damerna är han den svagare figuren men också viktig och Capsun Kim som spelar pappan gör en stark insats även om han inte har så mycket att göra i större delen av filmen nej han eh, dyker inte upp så väldigt ofta han verkar hålla sig gömd eh, under mer merparten av filmen men när han väl träder fram så är han av yttersta vikt för det som håller på att eh, inträffa och Ja, det, det är väldigt spännande ändå den här karaktären. För han är ju verkligen märkt av, av sin sorg. Han har också dragit sig undan mycket eh, känslomässigt, verkade som, både för, för eh, den nya frun och, men även för barnen i, i viss mån. Han ser att saker inte står eh, rätt till, men. Han vet inte vad han ska göra åt det om han bara gör det värre om man träder in och ja, vad är rätt metod för att kunna avväpna de här situationerna och ställa allt till rätta. Han har ingen aning och därför gör han inte så mycket. Men... Man, man ser den interna kampen ständigt hos pappan här och det tycker jag förmedlas så väl av Kapsukim. Det, det är en plågad själ vi har här som bara vill det bästa för alla i sin närhet men jag, han vet inte hur han ska få, verkligen få alla att må bra igen. Och han är väl också den rollfiguren som ser allting mest klart här. Han, han ser helheten och förmodligen många av aspekterna som vi missar. Men eh, i och med att han håller sig undan så eh, får vi leva i ovisshet väldigt länge innan ett par eh, rejäla bomber landar på skärmen. Och ja, som nämnt, riktigt bra skådespeleri här. Det är sanslöst bra på alla fronter. Väldigt distinkt, väldigt speciellt, kanske inte i allas smak. Men jag skulle ändå vilja säga att skuldespeleriet är gediget. Det finns inget annat man kan säga. Nej, alltså man har verkligen bemördat sig med, med att hitta rätt personer för rätt roller här. Och ja, resten är, är historia i det här fallet. Eh, har man eh, hittat rätt eh, persongallerier, rätt Folk som kan gestalta de här eh, skadade individerna och, och verkligen få fram eh, känslan och kärnan i deras rollfigurer så är, är halva arbetet gjort i den här filmen i stort sett för jag så mycket vilar på just... Eh, –på just rollfigurerna i den här filmen. Och ja, när det klickar så, så sugs man verkligen in i det här extrema familjedramat. Och en stor del av vad som gör att man sugs in i den här filmen– –förutom skådespeleriet naturligtvis, det är ju det visuella. För det här är en väldigt, väldigt snygg film– kanske inte kameramässigt på så sätt att jag jag tyckte skärmdjup och liknande var lite, lite platt. Nu kan det ju vara ett stilistiskt val som man har gjort här naturligtvis men, men jag tyckte att den var, den var lite enkel i sin, i sin kamera om vi säger så men desto mer intressant när det gäller vinklar och hur man placerar kameran och hur man komponerar bilder och liknande för det är inte bara språket som talas som är helt annorlunda. Bildspråket är något helt annorlunda också och det kändes väldigt fräscht väldigt intressant att bita tag i och gav väldigt mycket. Det var en en helt ny upplevelse på så sätt att det här är inte som vi är vana att se film. Vi är vana vid den, den trötta Hollywood-dramaturgin berättad i bilder. Här är det en helt ny dramaturgi med en helt annan stil och ett helt annat tänk. Och det, ja, det reflekteras verkligen i bilderna vi får se. Ja det är, det är mycket som händer här men det är, det är mycket på, på rätt sätt. Allting som vi ser i bild berättar en historia i stort sett vilket jag tycker är smått fantastiskt här. Eh, för det här finns så, så mycket godsaker saker så mycket de har tänkt ut eh, jag tycker inte att, att, det, att det finns några direkta svagheter i i här, man har eh, verkligen tagit och, och, och funnit rätt sätt att fånga varenda scen på här i allt från inramning till eh, kamera placering till, eh, till till, till och färger eh, rekvisita och så vidare här är eh, allting viktigt och allting hjälper till att berätta historien och Arde eh, är en Väldigt, väldigt vacker film vi får se på här och jag går igång från första bildrutan nästan när det gäller eh, just det visuella här för det är stiliserat och ja det, det är nästan en underdrift att använda här. Här har man verkligen eh, tänkt till, till färg och form när det gäller eh, det visuella språket här och... Jag, jag bara använder det av tapeter i. Ja, Tale till och Sisters berättar sin egen grej. Och, och har man en tapetfetisch så får man verkligen sitt lust med det här. Men ja, allting. Med, med färg och ljus och allt vi bjuds på här på, eh, framför kameran, det, det är som ett, ett litet konstverk, en liten minimålning mm. som eh, bara sveper över den och förmedlar en distinkt känsla på en gång och... Eh, är också tillräckligt komplicerad så att ju mer man kollar på den desto mer kan den berätta om eh, den plats vi är på just då, vad som för sig går och ja, även kanske ge lite små ledtrådar här och var och en rejält stor en som bara genom kameraplaceringen tog och, och avslöja en stor del av filmen tyckte jag i alla fall det är väl kanske det enda jag har att, att klaga på när det gäller det visuella men eh, annars alltså oj oj oj vad vacker den här filmen är eh, från miljöerna utanför hur de har presenterats eh, lite smått drömst och sedan in i det mörka huset här med de dova färgerna och färgpaletten som skiftar mellan de olika sinnesstämningarna. ja Det är, det är mycket att och verkligen ta och nörda ner sig i när det gäller visuellt filmberättande. Och ja, jag, jag blev verkligen tagen med häpnad på just stilen de använder faktiskt. Det kan vara färgskalan som jag hakar upp mig på med kamerarbetet som gör att jag tycker att det ser billigare ut än vad det, det förmodligen är. Och det är därför som jag säger att det är förmodligen ett stilistiskt val. För, för det känns som att det finns eftertanke här. Bara att jag hade förväntat mig någonting annat. Så jag vet inte, det är kanske mina fördomar eller den generella filmtittarens fördomar då. Eftersom vi uppväxte uppväxta med eh, Hollywood-färgskalor som är någonting helt annorlunda om vi säger så. Den här är väldigt distinkt och... Ja, jag vill inte säga någonting annat än att den är vacker för det håller jag definitivt med dig om. Jag hade bara förväntat mig någonting annat men det jag får är fortfarande så enormt smakrikt. Och ja, jag måste ju också säga att klippningen här är väldigt intressant och följer ju en helt annan tradition för eh, man bygger ju en helt annan stämning och en helt annan atmosfär med hur man hoppar mellan bildrutor och... Jag, jag kan inte säga annat än att jag uppskattade, men jag tycker ändå att den är, den är lite lång och vissa saker hade kunnat skyndas på lite grann. Men det är en så kallad nitpick. Det är ingenting som är ett jätteproblem och det är ingenting som förstör filmen. Det är bara en känsla jag fick av att ja men okej, vissa scener här och där hade kunnat vara lite snabbare. Mm, ja, det, visst hade man kunnat snabba på filmen och eh, klippa bort den en hel del mm. faktiskt och, och kunna komma till, till skott tidigare Men eh, ja, jag, jag vet inte, jag skulle inte vilja sätta saxen till eh, den här filmen mer eh, jag, jag tycker att den är så intrikat balanserad eh, som den är nu som jag har sett den så att det, det, det, jag ser inget behov av det hela. Jag tyckte att de två timmarna försvann i ett nafs, och att man bara flyter in i filmen, och ja, man får bara uppleva allt med, med häpnad. Det här med eh, det långsamma, det är, det är nästan som är skräcken i den här filmen att det ständigt är någonting som inte händer- som man nästan väntar på ska hända. Eh, så att man sitter och är nervös och, och orolig- och lite smått skräckslagen eh, hela tiden. Så jag tycker att eh, de här långsammare partierna- de känns inte av för eh, där bygger åtminstone jag som tittare upp- Eh, mina förväntningar på vad som är på gång. Så det är, det är rent eh, stämningsbyggande så som jag ser det i alla fall. Ja, jag skulle inte säga någonting annat än att det fungerar. Men det är nog lite olika hur man, hur man känner för det naturligtvis. Som det är är det en helhet. Men eh, som sagt, vissa saker är mer relevanta än andra. Och den har ett väldigt långsamt tempo redan från start. Så Mm, smaksak. Men är det någonting i den här filmen som imponerade sanslöst mycket på mig så är det ljudbilden för mm. oj vad man jobbar med ljud, musik och tystnad i den här filmen. Det är taget till en nivå som jag inte förväntade mig alls och det var... Storslaget på många sätt och vis. Jag ska inte överhajpa den här filmen när det gäller ljudbilden. För det, det, det är nog ingen bra idé. Men jag kan ju inte förneka att ljudet i den här verkligen grabbade tag i mig. Och vägrade släppa taget. Jag menar bara en sådan sak som när det paranormala dyker upp så blir det dissonans i ljudet. Vi har fortfarande musiken i bakgrunden. Vi har fortfarande de normala vardagsljuden, men de blir vanställda på ett sätt som gör att man verkligen känner att nu är det någonting som händer någonting som inte är naturligt, någonting som man inte förväntar sig och att man, man direkt känner att oj, jag vill bara ta mig härifrån man lever sig in i hur rollfiguren känner i det ögonblicket och ja, då har man ju verkligen lyckats som skräckfilm Mm, ja, det ljudet det går inte av för hackor här. Man. Man, man känner skräcken med öronen här också faktiskt och obehaget bara växer. De har verkligen jobbat med, med ljudbilden här också och ja, skräckmomenten de är minst sagt effektiva. Och ja, sen har man ju arbetat med musiken här också väldigt väl och gjort något som känns både sagolikt vackert och så sagt så blir det även dissonans i, i det här vackra, melodiösa och det får en helt annan innebörd också, ja musiken mm. eh, får det verkligen att klicka för mig här det, det är mycket de har gjort rätt och de har verkligen tänkt till även på det planet och det eh, ger en extra nivå på upplevelsen här så eh, ja Återigen man har verkligen vävt samman olika element för att stärka varandra och eh, ja, ljud och musik här det är mycket mycket bra uppbyggt. Och som hastigast vill jag också nämna att givetvis finns här ett par specialeffekter i den här filmen. Men det är inte det som den riktigt handlar om. De är där för att de behövs och de är praktiska och de är väl genomförda skulle jag vilja säga. Det fungerar i kontexten i av allting som händer. Men i och med att det inte är fokus så är det inte lika viktigt faktiskt. Och det låter kanske konstigt att säga till en film specialeffekterna är inte viktiga. Men i det här sammanhanget är de faktiskt inte det för det är relationerna och det som händer som är det viktiga och det andra är som jag ett litet körspärr på glassen där helt enkelt. Någonting extra som man kan njuta utav men det är inte helhetsupplevelsen. Och ja... Med det sagt vet jag inte hur mycket mer vi kan prata om A Tale of Two Sisters utan att vi, vi är farligt nära att börja spoilera den här. Så det är väl hög tid att vi börjar summera den istället och försöka sätta fingret på vad är det som gjorde den här upplevelsen till det den är? Mm, ja, vad kan det vara? Det är ett mysterium i sig kanske, men... Ja, A Tale of Two Sisters, det, den byggs långsamt men säkert upp till en, en spöklig och obehaglig historia som är full av begär, av avund och hämnd. Eh, sättet som man skapar denna spänning och stämning på är i mitt tycke ett, ett mästerligt hantverk i såväl drama som just Skräck. Filmen kan tyckas vara något komplicerad men ja, den är ju i själva verket väldigt enkel i sin utformning. Hemligheten ligger i att lista ut hur A Tale of Two Sisters berättar sin historia. Har man väl listat ut det stilistiska val man har gjort här så börjar filmen att förklara sig själv. Och det är en klassisk saga vi får ta del av här, just med elak styrmor och vålnader. Men ja, dess utförande är det som gör A Tale of Two Sisters unik och gastkramande eh, dramat här känns verkligen äkta. Och det är båda systrarnas ja, ångestladdade familjesituationen framhävs på, på bästa möjliga sätt här. Det, det magnifika berättandet får dock nästan stå i skuggan av filmens stilistik. Alltså, A Tale of Two Sisters är en makalöst vacker film som är så infernaliskt noga uträknad och genomförd att jag slås med häpnad. Bilderna, färgerna, kompositionen, skådespeleriet, ljuden och, och klippningen. Det är bland det bästa jag har sett i en skräckfilm. Och man tar filmen till en helt ny nivå med sin förståelse för berättelsen och hur den ska presenteras på bästa möjliga sätt. Ska man ta upp någonting negativt här så är det väl att filmen... I mitt tycke tenderar att överförklara sig själv mot slutet till. Det, det känns som att man inte litar på publikens förmåga att förstå vad som händer. Och ja, det kan jag tycka är något irriterande. Men det är nog alltså det enda jag har att, att kritisera när, när det gäller The Tale of Two Sisters. Allt annat är så fantastiskt gjort att jag sväljer allt med, med huller hår faktiskt. Det här är min absoluta favorit när det gäller asiatisk skräckfilm och förmodligen också när det gäller all skräckfilm. Kim Ji-Woon har, har skapat något magiskt här som kryper under skinnet på en och verkligen påverkar tittarna. Således anser jag det här är ju naturligtvis vara ett måste för de som gillar det, det lite läskigare- att Tale of Two Sisters är inget annat än fantastisk i sitt berättande och i sin visuella stil. Det är både enkelt och komplicerat, det är brutalt och det är lågmält. Det är hektiskt och det är långsamt. Det är fysiskt och psykologiskt. Så ja, vad ska jag säga? Det är enda jag kan säga är: det, det är precis så här: man ska göra en riktigt jämransbra skräckfilm helt enkelt. Ja du, det var ju en, en rejäl hyllning du gjorde till A Tale of Two Sisters men eh, jag måste hålla med dig på många sätt och vis för det här är en riktigt imponerande film på många sätt och vis. Den har en handling som är enkel men ändå komplicerad på så sätt att vi har individer som agerar på olika sätt och har olika saker som de vill uppnå som de är rädda för och som styr dem på olika sätt och vis och hela den dansen gör att man, man får en, en väldigt intrikat och spännande historia att bita tag i och med väldigt bra skådespeleri och väldigt snygga bilder så blir det ju en förträfflig helhetsbild särskilt med den ljudbilden som man lägger på också A Tale of Two Sisters är bara en riktigt, riktigt bra skräckfilm. Men, jag måste ju vara den tråkige som påpekar att är man uppväxt på Hollywood och Hollywoods version av skräck och man förväntar sig bombastiska filmer med extremt mycket specialeffekter och digital efterbearbetning och så vidare så... Blir det här nog en, en smärre chock för det är en väldigt långsam film, den tar sin tid att berätta sin historia och förväntar man sig snabba kameraklipp, snabba händelser och ja en snabb historia överlag så lär man bli besviken tyvärr. Men är man bara ett uns öppen och intresserad så finns det så mycket gott att bita tag i här och njuta utav. Det får bli upp till var och en jag rekommenderar filmen varmt men det är ju till den publiken som inte är allergisk mot undertexter. Ja, då kommer man att få det svårt så då får man i så fall ta vända sig till eh, den amerikanska remaken The Uninvited som eh, kanske ja, kanske inte håller riktigt samma klass men som ändå är en bra skräckfilm som har fått många saker rätt i översättningen faktiskt. Ja, jag läste någonting om att betygsskillnaden mellan A Tale of Two Sisters och The Uninvited var... 85% plus på um, A Tale of Two Sisters och runt 32% på The Uninvited. Så ja, om, om man är osäker på vilken som skulle vara den starkare så, så borde ju det säga någonting. Ja precis alltså det, det, det, det råder viss klassskillnad där men eh, det, det är ändå en ganska hyfsad eh, ombearbetning av eh, den här historien som har sina poänger som naturligtvis gör saker lite mer övertydliga och jag ändå tar och skriver om och gör saker tillräckligt mycket nytt så att eh, det var lite som att se en ny film när jag såg på The Uninvited även om jag eh, visste om de, de, de stora sakerna som skulle hända för eh, det har man översatt någorlunda direkt i alla fall. Ja, du, Jag har inte sett The Uninvited och jag är inte särskilt sugen på det heller. Jag har ju sett den här som känns som... Som går med måltiden mot den amerikanska snabbmaten så eh, jag känner mig mätt och nöjd med det här och har ingen önskan om att bita tag i det, i det lite taffligare. Men med det sagt så börjar vi ju närma oss Halloween och nästa vecka är det faktiskt dags för vårt Halloween avsnitt och... I sedvanlig anda så ska vi ju ta oss an en, en riktig klassiker för eh, en speciell dag på året kräver en speciell film– Ja, det gör det ju och eh, vi har ju betat av några klassiker redan men eh, det finns ju en hel del kvar i utbudet så varför inte ta och se på en eh, något udda filmatisering av en eh, gammal skräckklassikerbok som ja, nästan verkar ha fått sitt eget liv på Vita Duken. Ja, och från en kreatör som är något sär egen när det gäller film och en som vi har väldigt olika åsikter om. Jag tror det enda vi har kommit överens om är att han är en briljant filmskapare på många sätt och vis. Men kanske inte samma anledningar som vi vill lägga fram. Och vi har ju sagt sedan tidigare att en av hans andra filmer kommer vi aldrig att ta upp i den här podden. Men den här kan vi ju faktiskt ta tag i. Ja, den har inte blivit eh, bandlyst från Radio Escape än i alla fall. Så vi passar på innan eh, våra meningsfullaktigheter gör den här filmen omöjlig att prata om också. <laughs> eh, så att det, det kommer kanske att bli en viss spänning till, till nästa avsnitt. Men eh, då är det ju också passande att det är Halloween så att eh, vi, vi kan eh, göra det hela till en, en liten grej kanske. Bara det inte blir för våldsamt och det inte stiger åt till huvudet så att vi, vi förlorar förstånden helt och hållet här. Ja, fast nu ska vi väl inte gå bärsäk mot varandra bara för att vi har olika åsikter om saker och ting. Det tycker jag är det intressanta. Varför skulle jag vilja hugga ner dig bara för att du tycker någonting annat? Absolut inte. Jag är väldigt nyfiken på vad du har att säga om den här och det är väldigt, väldigt länge sedan jag såg den sist så... Det blir i princip som att se den för första gången igen. Och det ser jag faktiskt fram emot för det här är ju en sån där kultklassiker som alla känner till och vissa av nyckelscenerna är det många som refererar till. Men det är en väldigt liten del av filmen där är ju så mycket mer. Och ja, där är mycket att gotta ner sig i. Ja, det är det ju minst sagt. Och ja, det finns ju vissa likheter med, med dagens film här också. För det rör sig om något väldigt stiliserat och med en atmosfär som man har bemört sig med att bygga upp. Och där det är någonting som man inte riktigt vet vad det är som för sig går i görningarna så... Även om du säger att det inte kommer att gå våldsamt till i nästa vecka så kommer jag i alla fall att se till att grabba åt mig en förskärare och ha nära till hands. för man vet aldrig när det händer någonting som gör att man behöver försvara sig här. Ja, vi får se till så att vi inte är på en avskild plats, bara du och jag, för då kanske det blir eh, riktigt illa. Men eh, ja, vi får försöka hålla vår, vår mentala hälsa igång så att vi kan, vi kan njuta ut av den här klassikern. För jag misstänker att det är en som eh, vi kommer att kunna ha en, en spännande diskussion om. Helst utan att du, att du hugger mig särskilt mycket, Tack. Ja, ja, jag håller mig in i det längsta i alla fall. Jag har ett par reservplaner också så eh, i, i värsta fall så eh, får du hållas inlås ett litet tag så att du lugnar ner dig. För jag vet hur hetlevrad du kan vara när vi pratar om <laughs> något som du verkligen är engagerad i. Så man behöver fysiskt ta och lägga band på dig emellanåt, den Och eh, det kanske vi behöver i nästa vecka för eh, ja, i, i, ibland blir man helt enkelt till en annan människa och någon som man inte ens visste att man kunde vara och ja, ibland hittar man liksom förmågor som man inte visste att man hade också så att det, det, det blir mycket mystik som vi ska bena tag i så det, det är klart det blir mycket känslor i omlop också du, Det låter som att vi skulle behöva en liten minisemester och kanske ta in på ett litet hotell och bara slappna av <laughs>